Ako bismo braće i sestre napravili, upotrijebimo taj termin, istragu, dakle ako bismo sistematski i temeljno priješli ovom našem prazniku,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 satanske, jer džavo se trudi na sve moguće načine da ove događaje sakrije od nas, šta sve on ne radi, braće i sestri, na šta sve nije spreman, samo da nas odvoji od praznika, ali od pravog pristupanja prazniku, ili potrebimo taj izrazit.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 Onda tom vjerom izazivamo pomjeranje planina, je tako? Vaskrsavanje mrtvih, iseljivanje bolesnih i duhom, i dušom, i tijelom, istjerivanje demona, riječi možemo da izazovemo što god hoćemo, ako vjerujemo, ali ne bilo kako, ne onako kako nas crkva uči.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 je trčeći, a zašto? Jer je angel rekao, idite i trčite i javite učenicima njegovim, da je ustao. I one otrčavši rekoše im to, a oni, pazite, ono je mnogo važno i da kažem utješno za nas, oni nisu odmah povjerovali. Pazite, najbliži učenici gospodnji Jedana istorica. Jude je otišao, dje je otišao. im pogibli. Prodao je gospoda za 30 srebrnika. I otišao, dakle, i objesio se. Kao što se mnogi danas bjese Kao što se mnogi objesiti. I pući na pole. Sva će utroba da im ispane. Čujemo da se mnogi i sve više će biti oni koji će se ubijati. Zašto? Zato što prodaju vjeru. Izdaju crpu.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 Vrši apostolsku propovijed. Prodate li vjeru, ovako ćete da završite, kao i ja, ako se ne pokajete. A nije se ovako pokajati posle izdaje Sina Božijeg i njegove crkve pravoslavne. A drugi apostoli, njih jedana istorica, nisu odmah povjerovali. Možete zamisliti. Svo vrijeme su iz njega, jer Zaista nije lako povjerovati u vaskrsenje gospodine, ali na pravi način. Svako može da povjeruje u vaskrsenje i da mu prva asocijacija bude jaje. To može svako. To i kokoška može, braći i sestri. Vaskrsenje jaje. Božić te jagnjetina. To su te asocijacije. Prošao je post i sad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 Ne maram, kao ne interesuje me, to ću da pogodim prstom i tek onda. Ne, ne, ne, Toma je bio takav tip, oprezan, vrugo oprezan. I znate iz evanđelja da on bio spreman da pogine kad drugi nisu od apostola. To je jedan od, mi kažemo i vrugo čest narodu, to je opet džavu namontirao, nevjerni Toma, ma nemaš ti veze sa nevjernim tom. To što mi nazivamo one koji ne vjeruju nevjerni tome. To je hulena apostola. Nije tome imao taj problem. Drugi problem je on imao. Jer rješio ga je. Jer gospod se njemu javio. Nije ga munjom pogodio učelo. Kao što mnoge nevjerne pogađa munjom. Nego je došao gospod svome apostolu buduće. Svome mučeniku buduće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 I mi vraćaj i sestre, miako hoćemo da povjerujemo, istinski da povjerujemo. Jer ako hoćete Duhom Svetim da budemo uvedeni u tajnu vaskrsenja Hristovog, mi moramo ispratiti ove događaje. Moramo napraviti istragu. Ja čujete Svetog jevana Zoratrusta, vladiku Nikolaja u njegovim milijama i mnoge druge svetotce Kako detaljno, znate, govore, kako, jer to je potrebno nam, mi smo se razboljali. Vidite koliko ljudi, recimo, dođe u crku, to se često dešava, vrlo često, i odjednom sjevne i udari grom sumnje. Posto muđi u glavu, to vjerojatno vi, ili dobar dio vas da ima to iskustvo,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 koji nemaju dokumentovalo koji nemaju snimljenu i u audio i u video formatu. Naravno, govorim u prenosnom smislu na one umne snimke, snimke srca, jer vjera je vidženje. Znate li koliko je generacija? Pa i danas, kogod vjeruje u vaskresenje, on vjeruje mironosicama kao da je bio snimat. On vjeruje Luki i Kleopi kao da je bio s njima za trpezo. Tako je vjera moćna. Što kaže sveti Jovan Zlatuljski, govorimo o vjeri. Pazite, to je razlika, ogromna razlika. Vjera kao djelovanje duha svetoga. kad dakle, Bog djeluje u nama i mi vjerujemo. Sveti Zlatuljski kaže da vjeruju, pa hoćete i mi iz prvog vijeka,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 Ona ne može biti do emotivno pogotska, to je strasna. A Znate šta vam je to? To je katastrof. To je katastrof. To je bukvalno ravno smrti. Jer iako izgoida da vjerujemo mi nismo životnu sve primili vaskrsenje na djevu i u nam. Zato je mnogo važno sve u govorimo da se informišemo, mnogo važno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 Znači, pratimo dijalog, sve od riječi do riječi. Prije tom treba da znate da je Evanđelje ne improvizuje. Novinari improvizuju, braći i sestri. Ukrašavaju, pisci, dodaju. Ima to svoju vrijednost ukoliko je u mjeri dozvoljeno. Evanđelje, duhom svetim nadahnu, ništa ne improvizuje. Onako kako je bilo, braći i sestri.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 ne odmak ali posle informisanje izvršene blagoslovene istrage da sve ispitamo slobodno nije to nevera braćo i sestre to je uzrok vjerovanja ispitajte sve koji luka koje kleopa e maus pazite sada pitate mnoge za maus mislili bi da je miki maus na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 Nemamo dilemu, kao što su imali Luka i Kleopa. Danas, Gospod, kad bi prišao nekome od naših sugrađana, a prilazi jer je on svuda duhom svojim kakve sve priče, mi ne pričamo. Luka i Kleopa brinu se, razmišljaju o događajima koji su se odigrali u Jerusalima, o golgotiji, o raspeću, o stradanju. Tu su im sve misli, tu je sav njihov život oko krsta. I gospodin prilazi, a zamislite gdje smo mi, braći se o čemu mi razmišljamo, koji su naši problemi, oko, oko čega se mi sekiramo. Pa evo pogledajte sami, tu niđe nema gospoda. Mi se sekiramo, je li se mačka prehladila, jeli je li psu hladno, je li jeo što slatko, je li pio limonadu, jeli amo neka serija, je ona preživjela, hoće li se udati, će se razvest, jesu li futbaleri u kondiciji, hoće li biti dobra prognoza, hoće li sezon, hoće li ovo, hoće li ono. A? To su naši problemi. Nas ne interesuje li gospod Vaskrsao je šta se desilo onih dana u Jerusalimu. Nas uopšte ne interesuje. To nije dio našeg života. I kako gospod onda da im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 Emaus, Emaus, Emaus. Ogluka, kleopa, ogluka, kleopa, ogluka, kleopa. Večera u domu, pogomljenje hleba, postade nevidljiv. Znate, to u početku izgleda kao onaj kome su kosti smrvljene i koji nima još ne može da tom nogom, rukom, ne može da funkcioniše. Ali počeo je da se sastavlja, jer je proteza dobra. Gips je dobro postavljen, šine, šarafi, od najboljeg ortopeda, specijaliste, najboljeg, jer boljeg nema od duha svetoga. I bolje proteze od nema. I onda blagodatna sila polako počinje da nas izgrađuje iznutra. Dolazimo do crkve, dolazimo do liturgije i jelom lomljenje hleba.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 I do on sjeđaše s njima za trpezom, uzevši hleb blagoslovi i prelomivši ga, davaše im pričesti ih. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. I on posta nevidljiv za njih. Pričestivši se, oni su poznali da je to gospod njihovo. Pazite sad već, vas krsli I u tom trenutku postade nevidljivi za njih. To je velika kateheza ili velika povuka, mistrgoška povuka, tajnovodstvena, tajanstvena povuka za sve nas u, u crpi, braći i sese, kao tijelu Hristovom, pričešćujući se, mi više nema potrebu da gledamo gospoda uh, Bibljivu, nego na svetotajinski način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 Ne, da od ne možeš drugačije da vjeruješ od Marije Magdaline. Ne možeš drugačije da vjeruješ od Ruke i Kleope. Nema šanse. Ako vjeruješ, možeš i da vjeruješ. Ali ta tvoja vjera nije apostolska. To je tvoj. Znaš. Vozi ti to. Eto imaš društvo ako koćeš. Imaš sektaša ako koćeš. Imaš jeretika ako koćeš. Raskolnika, da ne govorim o ovima izvan krišćanskih okvira, te religije dalekog i to, to je paganština, to je, to je budizm i sva ta čudesa, hinduizm, to je satanizam. Zato je mnogo važno, braće i sestre, pa nek bude i po intenzitetu onako mršava, ali nek bude apostoloskog kvaliteta, nek bude takva vjera, pa nek ne bude dijela Na dijela ne bio, a ne može da ih ne bude, ako ne spolja, biće u srcu samo da bude apostolskog porekla, da budem u zajednici s njim. Pa što mi ne budemo mogli, a mogu šta mi danas možemo? Mogu apostol i nas je kirajicu. Može Sveti Nikolaj, ne boj se. Mogu Sveti Arhangeli. Ne proši se. Može ona i koga vjeruješ, Jer je svemoćan Jer čovekoljubiv Bog koga i mi vraćajemo i sve se vjerujemo i proslavljamo zajedno sa ocem njegovim i Duhom Svetim. Христос воскресе.